בעזרת השם, נדברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ח ס"ט, מיוסד על תורות ס"ח ס"ט וליקוטי מר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתאחם עלי ברחמיך הרבים, ותתיב עמי בתורך האמיתי, ותצילני ותשמרני תמיד לעבור נקעס החמור מאוד. כי אתה ידעת כי מידה הרעה הזאת של כעס וקפדות נתאכסה בנו מן אורנו. וכבר הורגלתי בעוון זה מאוד, ועברתי ושניתי ושילשתי בו כמה פעמים, אין מספר עד שנעשה לי כיתר. ואתה יודע גודל עוצם הפגמים שפגמתי על ידי העוון החמור הזה של הכעס, שהוא אל זר עבודה זרה ממש. כמו שכתוב לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר. ועלתד את טורפים הנפש ממש, כמו שכתוב, טורף נפשו באפו. ושאר כל הפגמים העצומים הנעשים על ידי זה בכל העולמות. אדוני אלוהים, מתי ידעת? ובעוונותי הרבים אין לי שום דרך איך להציל נפשי מהאבון החמור הזה שהורגלתי בו מאוד מאוד. ריבונו של עולם טוב ומטיב לכל חוס ורחמור עלי, ולמדני דרכי טובך באופן שאזכה לאחוז במידותיך הקדושים. להיות טוב לכל תמיד, ולשבר מידת הכעס והחרון נף והקפדות לגמרי. שלא יהיה בלבי שום צעד כעס כלל. ובכל עת שיוצא היצר להסית אותי לכעס, חס ושלום, אזכה לדעת ולהאמין באמונה שלמה שבשעה זו רוצים להשפיע על ישירות גדול, והיצר רע רוצה לקלקל חס ושלום זאת ההשפעה של העשירות ולעשות ממנה כעס, ולטרוף את נפשי חס ושלום על ידי זה. ועל ידי זה אזכה להתחזק ולהתגבר, לשבר ולבטל הכעס לגמרי, ולהפוך הכעס לרחמנות. ואזכה על ידי זה לעשירות גדול דקדושה שהוא שורש הנפשות. ולא יהיה שום כוח לאבד דבר לקלקל השפעת העשירות חס ושלום, על ידי הכעס והחמאה חס ושלום. רק נזכה שיימשך עלינו החומה של העשירות, כמו שכתוב, הון עשיר קריית עוזו וחומה נשגה בה במשקיתו. והחומה של השירות תגן עלינו ותשמרנו מכל מין כעס וחמאה שהיא עיר פרוצה אין חומה, כמו שכתוב עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה וכמה איבדתי בלי שיעור על ידי הכעס, כמה נפשות איבדתי, כמה עשירות וקדושה איבדתי, וכמה וכמה עולמות פגמתי על ידי זה. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מחמת בלבול אחירת דעתי מתעורר ומתגבר כעס והקפדות בכל פעם. עד אשר התחמץ לבבי בעקמומיות גדול ומבלבל אותי מאוד מאוד, ואיני יודע מה לעשות. ובעוונותיי הרבים, דעתי קצרה לסדר תפילתי לפניך להצילני מהעוון החמור והנורא הזה, אשר על ידו נטרדו כמה אנשים משני עולמות, אך מנה ליצלן, כאשר אתה ידעת. ואין יודע מה לדבר, כי אם הושיעני, הושיע המלך, הושיע אבי, אדוני, מלכי ואלוהי. זכני לשבר ולבטל מידת הכעס לגמרי מאיתי. זקני להשאירות דה קדושה שהוא שורש הנפשות. עוזרני לשבר תאוות ממון בשלמות, ולא אחשוף ולא אחמוד הממון כלל. מכל שכן שלא אחמוד ממון אחרים כלל. רק אזכה לחשוף לשורש הנפשות דה ואזכה לכבד עשירים כרצונך הטוב. וכל אהבתי לעשירים וכל הכבוד שאחלק להם, הכל יהיה לשם שמיים באמת, בשביל קדושת שורש הנפשות אשר אתה משפיע עליהם, אשר משם מקבלים עשירותם. ולא יהיה לי שום תאווה לממון גשמי כלל, רק לשמך ולזכריך תתאווה נפשי תמיד. ובכן תרחם עלי בהחמך רבים ותשמרני ותצילני תמיד מהעוון החמור של גזלה. שלא אגזול את חברי אפילו שבי הפרוטה, ולא אחמוד, ולא אתעוות בעת רעי. שורו, וחמרו, ועבדו, ועמתו, כלי כספו, וזהבות, תכשיטיו, ובגדיו, וכלי ביתו, וכל אשר לרעי. הכל, כאשר לכל, אהיה נשמר תמיד לבלי להתעוות להם, לא מהם ולא מקצתם. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה נפשות שקעו בעוון זה של תאוות ממון, אשר על ידי זה נופלים קצתם בגזלות ממש, וקצתם בחמדות ותאוות גדולות לממון חבריהם, שגם זה נחשב לגזלה ממש. ריבונו של עולם, שומרני ואצילני מזה. שמרה נפשי ואצילני מכל מיני גזלות, הן מגזלות ממש, שלא אגזול את חברי אפילו שביבי הפרוטה, אפילו בשוגג ובטעות. ואזכה לוותר משלי. והן מגזלות על ידי חמדה ותאווה חס ושלום, שגם על ידי זה יכולים לגזול חס ושלום כאשר הודעתנו על ידי חכמיך הקדושים. זקני להינצל מכל זה, זקני שיהיה נקי מכל מיני גזל שבעולם. עוזרני שלא אסתכל כלל על מה שיש לחברי ולא אחשוף ולא אחמוד שלו כלל. ותצילני ותשמרני בחכמיך רבים שגם לא יהיה כוח לשום אדם שבעולם לגזול אותי כלל. לא בידיים ולא על ידי חמדה. מכל שכן שלא יהיה לו כח ליגע בנפשי חס ושלום, ובנפש אשתי ובניי ובנותי ויוצא חלצי. רק תיתן כוח לנפשי ולכל הנפשות התלויים בי, שנזכה להתגבר כנגד כל הגזלנים העומדים עלינו כרוצחי נפשות חס ושלום, להכניעם ולהשפילם עד עפר, ולהוציא בלעם מפיהם, ולא יהיה להם שום כוח ליגע בנו ובממוננו כלל. וזכינו להרבות בצדקה תמיד, ועל ידי זה תרוויח לנו בכל עסקינו, ותזמין לנו פרנסותינו קודם שנצטרך להם, ותיתן לנו עשירות גדול דקדושה, עושר וכבוד וחיים. ריבונו של עולם, אתה יודע חסרון הפרנסה בעת הזאת, אשר כשל כוח הסבל. כי חיינו תלויים מנגד, ואין אנו יודעים שום דרך איך להשיג פרנסה, כי אם עליך לבד אנו נשענים. כי ממי ישאל לך מי הוא פרנסתי, וכל צרכה הם מרובים מאוד. הלא ממך לבד, אשר אתה מפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כינים. חמול עלי ואושייני ותן לי פרנסה ברווח מתחת ידך הרחבה והמלאה. ואל תצריכני לא לידי מתנות בשב אדם ולא לידי הלוואתם, ועוזרני לסלק כל החובות שאני חייב מכבר. ומעתה תצילני שלא אבוא לידי שום חוב והלוואה כלל. ותהיה בעזרי שאזכה מהרה לתקן פגם כל הגזלות שבידי מעודי עד היום הזה. ואזכה להשיב את כל הגזלות אשר גזלתי, או את העושק אשר השקתי, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. וכל מיני סכסוכים ועסקי ממון שנשאר בידי איזה ממון של חבריי, על ידי איזה טעות והעלמה מאיזה משא ומתן וכו' וכדומה. אין מה שאני זוכר עדיין, אין מה שנשכח ממני הכל, אזכה לסלק ולשלם לבעלם חיש קל מרע. תשפיע לי ברחמיך ממון הרבה באופן שאזכה לצאת ידי חובתי לסלק לכל מי שנגעתי בממונו וחפציו שום צד נגיעה בעולם. ואם יש חס ושלום בידי איזה גזלה וחוב שאין יודע בעצמי למי גזלתי, תעזרני ברחמיך הרבים שאזכה לעשות מהם צורכי רבים כאשר צביתנו ידי רחמיך הקדושים. באופן שאזכה מהרה בחיי לתקן ולהחזיר כל הגזלות והחובות שבידי. כי אתה יודע חומר איסור גזלה שנחשב כאילו גוזל נפשו ונפש בניו ובנותיו וכאילו בעל אשת איש. מלא רחמים חוס וחמול על נפשי ועוזרני לתקן פגם כל הגזלות והחובות שבידי. ותרחיב את ידי ותעזרני ותסכני ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, באופן שאזכה לתקן על ידי זה פגם הגזלות שבידי על ידי חמדה. מה שהייתי חומד ומתעוות של חברי עד שגזלתי אותו על ידי זה. אנא ה' זכני לתקן זאת על ידי צדקה. ובכן יהי רצון מפניך מלא רחמים שאזכה לתיקון הברית בשלמות, ואזכה לקדש את עצמי במותר לי. ותצילני ותשמרני מתאוות המשגיאה עלינו ממון, ותתן לי כוח לשבר אלו התאוות לגמרי. ותשמרני ברחמך רבים ותצילני מרהורים רעים וממחשבות רעות. ואזכה שיהיה מוחי ודעתי זח ונקי מכל מיני ערעורים ומכל מיני פסולת. ותכניע ותשפיל ותבטל את כל אויביי ושונאי הקמים עלי חינם. כי אתה יודע כי רבו מסערות ראשי שנאי חינם, עצמו מצמיתי אויביי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב. ריבונו של עולם, הצילני מהם, הצילני מאויביי אלוהי ממתקוממי צגבני. רואה בעלבון עלובים ראה עוני ועמלי, ראה אויבי כי רב, ובשנאת חמס אינעוני. אדוני אמר, רבו צרי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו, באלוהים סלע. שמרה נפשי והצילני, אל לבוש כי חסיתי עוזרני, שמרני והצילני, הצילני תמיד מריב ומחלוקת. תן לי רחמים וחנינה. זקני שאמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ויהיו דברי נשמעים לעבודתך וליראתך. ורחם עלינו וזקנו שנזכה למצוא ולהשיג שערי החוכמה והמדע אשר פתחו הצדיקים בעולם על ידי טובם הגדול, שצמצמו את עצמם והורידו את עצמם והלבישו שכלם הנורא בכמה לבושים וצמצומים, עד אשר פתחו לנו שערי אורה, שערי החוכמה והמדע על ידי תורתם ושיחתם שגילו לנו בספרים הקדושים והנוראים מאוד. זכינו שנזכה לעסוק בהם כל ימי חיינו באופן שנזכה לקיימם באמת, ונזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תורתם באהבה. וזכינו לקיים מצוות תפילין בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה בשמחה גדולה ובחדבה רבה ועצומה. ותשפיע ותאיר עלינו אור התפילין והרצועות הקדושים משורשם העליון, באופן שנזכה לתקן פגם כל הגזלות ופגם כל תאוות ממון, וכל מיני פגם הדעת והמוח שהוא כלל התורה הקדושה. הכל נזכה לתקן על ידי קדושת המוחין וקדושת המוטרי מוחין, שיימשכו עלינו על ידי קדושת התפילין והרצועות הקדושים הנוראים, שתזכנו לקיימם בשלמות, בשמחה, כרצונך הטוב. ותשמרנו מכל מיני ערורים רעים, ומכל מיני מחשבות רעות, ומכל מיני פגם הדעת. ונזכה ללמוד תורה וטהרה במחשבות זכות, צחות ונכונות, בלי שום, בלי שום תערובות פסולת ועכירת הדעת כלל. ותביא לנו את משיח צדקנו, ותשלח לנו מהרה את אליהו הנביא לבשרנו, ומפי עריות יצילנו, ואבות על בנים ישמחנו במהרה בימינו, אמן כן ירצון.